собою і залишивши свого нареченого на волю долі. Та вона хотіла це зробити не через ревнущі чи помсту. Вона хотіла вчинити так із жалю до цієї бідної дитини, яку він ошукав заради власного задоволення. Для Люсі було б у тисячу разів краще, якби веленці схопили і повісили, ніж якби він просто весело поїхав, залишивши її з розбитим серцем. Нехай краще вона оплаче його смерть, ніж пізнає розчарування. Але біля дверей її світлість раптом зупинилася, і Люсі, спостерігаючи за нею, здивувалась, нарешті помітивши щось дивне в її поведінці. Наступні слова її світлості трохи прояснили ситуацію. Що ж вони затримуються? Мабуть, пішли далеко вниз за течією, пояснила Люсі і зі страхом поставила ще одне запитання. «Це небезпечно для нього?» «Ні, ні, дитина моя», – відповіла її світлість. Вона повільно повернулася до столу, знову сіла і спробувала втягнути Люсі в розмову про її коханого. Поволі, але впевнено, вона з'ясувала все – щиру симпатію, ті стосунки, які, на переконання Люсі, пов'язували їй з Веленсі. Це розв'язало дівчині язик. Мері зрозуміла, що все саме так, як вона і боялася. Любов цієї дівчинки до Веленсі межувала з обожнюванням, її віра в нього стала сенсом життя. У співчутті до Люсі вона майже забула пожаліти себе, вона вирішила діяти під натхненням, яке зростало з кожним словом Люсі. Щира і довірлива дівчина навіть не намагалася нічого приховати від дорогої кузини Веленсі. Нарешті вони почули кроки і чиїсь голоси. Через довге грачасто вікно вони побачили, як Веленсі переходить міст разом із Леджем і вигрястим хлопчаком. На плечі він ніс довгу вудку, а на поясі висіла в'язка золотистої форелі. Леді Мері підвелася. «Іди, дитино моя», – сказала вона. «Дозволь мені поговорити з містером Валенсі наодинці. Я покличу тебе». Люсі затрималася на мить. Було очевидно, що вона не хоче йти. Але, шануючи манери її світлості, вона підкорилася, хоча і неохоче. Миттєвістю пізніше, коли відчинилися двері, і Веленсі, високий, стрункий і засмаглий, з'явився на порозі, в кімнаті залишилась лише його наречена. Він зустрів її з веселим привітанням. Радісна усмішка осяяла його гарне обличчя, зухвалі темні очі спалахнули при її вигляді. «Мері, Люба!» – вигукнув він. «Що трапилось? Мені сказали, що ти принесла добрі новини!» Він ступив до неї, а Мері завмерла, з болем слухаючи його мелодійний голос, милуючись його граційною і невимушеною поставою, яку не могла приховати навіть груба одежина, що була на ньому. На півдорозі він зупинився, спантеличений її напруженою позою і холодним виразом обличчя. «Мері! Мері!» – сказав він. Потім його охопило раптове занепокоєння. «Що сталося? Це неправда, твоя звістка? Солдати в аббатстві небезпечні?» «Це залежить від твого рішення». «Мого рішення?» Він витріщився на неї, насупивши брови. Потім натягнуто розсміявся. «Яке дивне привітання їй, бо неймовірно дивне!» «Те саме думаю і я», – відповіла вона. І він, по-дурному сприйнявши її слова, як натяк на його неухайне вбрання, почав пояснювати переваги такої одежі. Але вона різко його обірвала. «Я бачила доньку твого господаря, поки чекала тебе», – сказала вона. «Ах, мила дівчина», – зауважив він. Я з нею розмовляла, продовжила її світлість уже суворішим тоном. «І що з того?» Мовив він, починаючи нарешті розуміти, куди вона хилить. «До чого це?» «Вона сказала, що ви скоро одружитесь. Ти і вона». Він нетерпляче хмикнув. Маленька, дурненька. Потім помітив її гнів і розсміявся. «Господи, не вірю власним очам! Леді Мері Ормінгтон ревнує!» «Ревную?» Вона кинула це слово в нього, мов кулю. Потім прозирлива усмішка викривала її ніжні вуста. Хіба я можу ревнувати того, хто, як з'ясувалося сьогодні вранці, мені чужий? Чоловіка, якого я ніколи не знала. Той Стівен Веленсі, з яким я була заручена, не має нічого спільного з тим джентльменом, що стоїть зараз переді мною. Він існував тільки в моїй уяві, і ця ілюзія була зруйнована в цій самій кімнаті, Зовсім нещодавно. На його обличчі з'явився переляк. Зачекай, Мері, зачекай. Ти занадто поспішила. Ти не знаєш. Я вже знаю, як ти скрашував своє перебування тут. Люсі розповіла все, бо вірила мені. Вірила, що я твоя добра подруга і кузина, як ти їй сказав. Він усе ще намагався наблизитись до неї, простягаючи руки. «Боже, послухай, Мері, невже я винен у тому, що ця дурненька зробила такі поспішні висновки?» «Усе саме так, як я й припускала», – мовила вона. Та він відмахнувся. «Нічого між нами не було. Вона мила дитина, невинна розвага, але не більше, повір мені, Мері. Ми гуляли берегом річки, розмовляли про кохання та місячне сяйво, Ну, може, кілька разів я її поцілував, але, клянусь з душею, це була лише гра. У цьому я не сумніваюся, сер. Ви б легко розбили їй серце, і витончена совість джентльмена залишилась би в спокої. Але ти не розіб'єш їй серце. Я цього не допущу. Він спонтоличено втупився в неї. Вона пояснила. Королівські драгони вже біля аббатства Святої Марії. Нишпарять, розпитують, шукають. За годину вони будуть тут. Вони знайдуть тебе, і хай буде, що буде. Так буде краще для неї. Хай краще вона оплакує твою смерть, ніж твою зраду. А тобі, принаймні, залишиться приємна згадка перед смертю. Він зблід попри загар. «Боже!» – прошепотів він. «Невже ти не казала, що мені нічого не загрожує?» Вона глянула йому просто в очі, і її обличчя було безжальним. «Я помилилася», – сказала вона. «Ти в смертельній небезпеці. Все ж, якщо ти так цінуєш своє життя, воно буде твоїм, якщо поклянешся присвятити його щастю цієї дитини» і виконаєш обіцянку, яку їй дав. Але я нічого їй не обіцяв, – вибухнув він розгніваний. Можливо, не словами, хоча я в цьому сумніваюсь, але ти змусив її повірити, що кохаєш її, і що не брешеш. Так і є, чорт забирай, але якщо кохання – це вже є обіцянка одружитися. Вона урвала його на півслові. Твоя філософія не потребує довгих пояснень. Я знаю, що вона безсоромна. Ти стоїш перед вибором, життя чи смерть. Я чекаю твого рішення. Уперше за все своє легковажне і безвідповідальне життя він відчув укол сумління, сором, викликаний викриттям, і якийсь час стояв у похмурій мовчанці. Потім роздратовано знизав плечима, по-дитячому, і відвернувся до вікна. Замить знову подивився їй в очі, ставши спиною до світла, щоб тінь приховала вираз обличчя. «Ти пропонуєш мені одружитися з нею?» – запитав він, і в голосі звучала недовіра. «Я лише пропоную тобі дотримати слово». Але це жахливо!» – запротестував він. «Так», – погодилась вона. Дотож, ж, хіба ми не заручені? Ти і я!» Гадаю, я досить чітко дала зрозуміти, що ти звільнений від цих зобов'язань. «Але я не хочу цього, Мері!» – вигукнув він обурено. «Я кохаю тебе! Ти моя дружина, і я завжди тебе кохав! А що до цієї сільської дівчинки?» «Господи, Мері, невже ти не розумієш?» – врувався він нетерплячий. «Гадаю, що розумію!» Відповіла вона, і голос її був холодний, як крига. «Подумай сама!» – благав він. «Як я можу на ній одружитися? Як? Ти ж розумієш, що це було просто захоплення!» І Велинці засмучений відвернувся до вікна, втупившись у міст і дорогу за ним. Потім він вилиявся, різко обернувся з обличчям спотвореним страхом. «Вони наближаються, Мері!» Вони йдуть, солдати. вигукнув він і завмер, охоплений жахом, гнівний і німий перед її крижаним спокоєм, який не змінився навіть перед лицем небезпеки. У тебе майже не залишилось часу на вибір, сказала вона. Він глянув на неї, важко дихаючи, усвідомлюючи, що вона й далі непохитна, і у розпачі стиснув кулаки. «Скажи мені, що я маю робити?» – зрештою попросив він. Вона коротко виклала йому умови прощення, яке здобула для нього. «Ти поїдеш до Ірландії разом зі своєю нареченою, завершила вона. «Або я залишаю прощення при собі, і тебе повісять». «Ти не можеш так вчинити!» – вигукнув він. «Не можеш!» «Ще як можу?» – відповіла вона. І коли він заглянув у її суворі очі, то зрозумів, що вона не блефує. Цокіт-копит став виразнішим, потім внутрішні двері розчинились, і на порозі з'явилася Люсі. Її обличчя було попилясто-блідим, у блакитних очах спалахували гнівні іскри. Але цього ніхто не помітив, подумавши, що вона просто боїться за свого коханого. А Веленсі більше турбувався за себе в цю мить. Він обмірковував підступний задум так, він погодиться на пропозицію Леді Мері і отримає прощення, але зовсім не обов'язково виконувати свою частину домовленості після того, як усе владнається. Звісно, це було нечесно давати обіцянку, не збираючись її дотримуватися, але, зрештою, його до цього змусили, подумав він ображено. Вона поставила його перед вибором меншого зла, і він обрав менше. Поки він стояв, обмірковуючи все це, Люсі не зводила з нього палаючого погляду. Цукіт-копит наближався. «Хай буде так, як ти хочеш», – раптово мовив він. «І ти присягаєшся?» – запитала леді Мері. «Клянусь честю, мадам», – відповів він без вагань. «А тепер...» «Прощання!» Леді Мері дістала з-за корсажа документ, отриманий від Джефріса. Веленсі простяг до нього тримтячу руку. «Ні», – сказала вона. «Я волію вручити його твоїй юній нареченій». Люсі побачила, як він здригнувся, а потім обернулася до Леді Мері і прийняла папір. «Сподіваюся, він зробить тебе щасливою, дитино моя», – сказала їй світлість. Та в її очах були і сумнів, і певна жалість. Це мій весільний подарунок вам. Люсі глянула на папір і видала короткий, різкий смішок, що вразив усіх присутніх. О, я думаю, це дещо більше, сказала вона. Це ціна, яку я плачу за своє весілля, Ціна, яку Стівен заплатив за своє безумство. І вона знову засміялася. У той час як леді Мері і Веленсі жахом усвідомили, що вона чула кожне їхнє слово. Льосі. вигукнув він і замовк, не знаючи, що ще сказати, але така ціна мені не потрібна. Отже ти, Сівен, будеш врятований від цього жахливого весілля. Поки вона говорила, її пальці стиснули папір і зім'яли його в долоні. Раз весілля не буде. Той подарунок мені ні до чого. Вона кинула зім'яти прощення в полум'я, і в истериці засміялася ще голосніше. Веленсі, вилаявшись, кинувся рятувати безцінний документ. Але жменька попало, от і все, що від нього лишилося. Як символ життя, яке він так бездумно змарнував. Копита прогриміли по брукованому подвір'ю, і важкий удар струсунув двері. Текст читав Ярослав Макейв.